Alhamdulillah was salatu والسلام salam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd wa penziwa tukufu islam ba'da الله hamidi Allah jalla wa ala filiikum salia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twendelea kukumbushana katika zile adabu za kuisoma Qur'an kulitaja al-ikhlas vile vile al-mutaba'a tukataja al-khushu' vile vile tukataja at-tadabbur kuzingatia wena ikhlas huwa na mtaaba yani kisomo chako kilingane na vile ambavyo ametufundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtu awe na khushu' tulivu katika kuisoma Qur'an na jingine ni kwamba mtu awe na tadabbur mazingatio ya kuisoma ile Qur'an kufahamu maana yake na ukayachukua yale maana yake ukayafanyia kazi na ukajipamba na zile akhlaqi ambazo wazisoma ndani ya Qur'an imepokewa na hivi ndiyo samaki imamu imam ibn usaimin rahmahuallahu taala asema alimam alsaadi abdurrahman bin nasir asadi msheikh mkubwa sana ametunga tafsiri yake ya qur'an asemekana alivyokuwa yeye akisoma qur'an katika mwezi wa ramadhani basi huwa na daftari lake akiandika katika zile aya anazozisoma anaandika faida ambazo zapatikana katika zile aya Sheikh anasema amepata kuna vitabu vingi vidogo vidogo vya Sheikh Abdulrahman bin Nasir Al vya mazingatio yake katika ku, kuisoma Qur'an kwamba akipitia aya anaangalia hii aya yaqif anasimama kisha anaifahamu vizuri kisha aandika faida zinazopatikana katika ile tutaingia katika adabu nyingine ya kuisoma Qur'an miongoni mwa adabu za kuisoma Qur'an an yaqra' alqari' alqur'ana bi sautin jamil yule anasoma Qur'an aisome Qur'ani kwa sauti nzuri mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya al-Barrah bin Aazi, ambayo aherjehu al-Imam al-Bukhari mu'allaqan wa Abu Daud mawsuulan asema mtume sallallahu alayhi wa sallam zayinu al-Qur'ana bi asuatiku. yani ipambeni Qur'ani bidi mnapoisoma kwa sauti ili ile Qur'ani ipate kuzidi kuwa na uzuri na ladha zaidi ndipo mtume akasema zayyinul qur'ana biaswatikum isomeni au muipambe hii qur'ani pindi mnapoisoma kwa sauti zenu ziwe ni sauti nzuri na kuipamba sauti katika kuisoma qur'ani ni mtu aipambe kwa kutumia zile tajwid vile viungo vya kuisoma qur'ani Quran ina viungo vyake ikipata vile viungo basi inakuwa tamu sana. Ambayo ni nini? Ni tajweed wa tartil. Mtu kuisoma ile Quran katika maharijul huruf khaa taitwa ni kha, qaf taitwa ni qaf. Ta taitwa ni ta. Hiyo ndio tajweed na kuisoma Quran vizuri. Na vile vile kuna idighamu ikhlabu ikhfa'u izharu madu waajibu na mengineo mengi ambayo yanapamba sauti ya mtu wakati anapoisoma Qur'an. Kwa hiyo ukiwa na viungo kama hivi vya tajwidi pindi unapoisoma Qur'an ile Qur'ani itakuwa na ladha na itaruzidi kuwa na uzuri zaidi. Kwa sababu ndivyo vitu ambavyo vinafanya Qur'ani inakuwa nzuri. Kuna kitu kinaitwa ghunna ghunna katika Qur'ani ni ile sauti ambayo inatoka katika mianzi ya pua. Mi <mimu> waraihi min <Mimu> hagad. Famin Usenaitwa nini? Ghunna. <mimu wala> Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kwa Qur'ani ina viungo vyake. Ikipata vile viungo Qur'ani na kuwa nini? Inakuwa taa. Na ili uweze kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri basi jifunze tajwidi ambayo ndilo somo kubwa la kumwezesha mtu kuisoma Qur'ani. Wanasema ulama wa, fa inna sauta al hasan hakika sauti nzuri katika kuisoma Qur'ani yazidul Qur'ana husnan inazidisha ili Qur'ani kuwa ni nzuri hata anayesikia ambaye pia si Muislam lakini akisikia ile Qur'ani yasomwa kwa sauti nzuri huenda akasimama akasikiliza ni kitu gani hichi kinacho kinachosomwa. Wengine wakaenda wakavuka mipaka mpaka wakisikia Qur'ani yasomwa kwa sauti nzuri waieka katika mambo ya nini? Ya miziki. Kiangalia leo hii pia wanaitia katika zile miziki kwamba kwa sababu ya ile sauti yake ya Qur'ani iko nzuri lakini huko si kuzuri kwa sababu hatuwezi fananisha maneno ya Allah tabaraka wa taala na nini na muziki kisha Qur'an hii ikiwa itasomwa kwa sauti nzuri yu'athiru alqulub yu'athiru fil filqulub ina athiri katika nyoyo ina athiri Qur'ani ina athari kubwa sana ikiwa mtu ataisoma kwa uzuri na mtu akakaa akaisikiliza hatta kama mtu afahamu maana yake lakini haweza kumwathiri kwa sababu ya nini ile sauti na zile balagha zilizomo ndani ya Qur'an na ile tajwid mtu akaathirika waqad kana abu musa al-ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ishtahara bihusni al-sauti fi tilawati al-Qur'an fa yusahaba wa mtume alikuwa yeye amejulikana kwa sauti nzuri ya kusomea Qur'an Suko mmoja mtume sallallahu alayhi wasallam katika pita pita yake kuangalia mazingira ya mitaani Mtume sallallahu alayhi wasallam sami'a sawta Abi Musa al-Ash'ari wa huwa yaqra'u al-Qur'an alisikia sauti Abi Musa al-Ash'ari akisoma Qur'an Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno haya laqad u'tiya abu musa min mazamiri ali daud hadithi ni sahihi kwa hakika amepatiwa huyu abu musa sauti kama sauti ya nabii Allahi daud alayhi salam daud alayhi salam alikuwa na sauti nzuri sana ya kusoma nini zabur Zaburi ni kitabu kiliteremshwa kwa nani? Kwa Dawud alayhi salaam. Sasa alikuwa na sauti nzuri ya kuisoma ile Zaburi. Paka ndege wanyama wakawa wao wasikiliza ile sauti ya nani? Ya Nabiy Allahi Dawud alayhi salaam. Mtume akamsifu Abu Musa al-Ash'ari pindi alipomsikia akisoma Qur'ani kwa sauti nzuri akisema huyu sahaba Abu Musa amepewa sauti kama sauti ya nani? Ya Nabi Allahi. داود عليه السلام الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واحمد يعني yani حديث صحيح وكان عبد الله بن مسعود pia vile vile abdullah ibn masud radhiyallahu ta'ala anhu kana hasana hasana sawti liqra'ati alquran alikuwa yeye ana sauti nzuri wakati kuinysoma qur'an ni wa sallallahu alayhi mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ahabba an al alquran ghadan kama unzila falyaqra'ahu ala qiraati ibni ummi abd yule amba anayetaka isoma qurani kama vile ilivoteremshwa kutoka kwa allah tbaraka ta'ala basi aisome kwa qiraa cha abdullah ibn mas'ud vile amavu alivyokuwa akisoma Qur'an kwa makharijil huruf harfan harfan aliyokabdim bezoni mwake asikie ile Qur'ani herufi kwa herufi akisikie ile Qur'ani kwa tajwidi, kwa tartili. kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa abdullah ibn mas'udi amepewa sauti nzuri ya kuisoma Qur'an na aisoma Qur'ani vizuri mtume akasema anayetaka kusoma qurani kama ilivoteremshwa kutoka kwa allah basi aisome kama vile anavyosoma nani abdullahi ibn mas'ud radiyallahu aqra'u 'alayka wa 'alayka unzila vipi kusomea Qur'an na wewe ndio umecheremsha Qur'an Abdullah ibn Mas'ud ashangaa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam كيف اقرا عليك wa وعليك unzila vipi nitakusomea Qur'an na we Qur'ani kwako unaijua yote umecheremshwa kwako ndio ulio kufundisha Qur'an akamwambia inni uhibbu an asma'ahu min ghairi mimi napenda hiquran nisikie ikisomwa na mtu mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini kwa sababu abdullah ibn mas'ud alikuwa akisoma qur'ani vizuri basi akasoma katika suratul nisa abdullah ibn mas'ud mpaka alipofika katika Mtume sallallahu Alaihi wasallam akatoa machozi akalia mtume sallallahu Alaihi wasallam kwa kusikia maneno haya ya Allah tabaraka wa taala vipi wakati tutakapokuja na kila umma na shahidi wake kila umma siku ya kiyama utaletwa na shahidi wake wakuwashuhudulia yale waliokuwa wakiyafanya katika huu limwengu waji'na bika ala haulai shahida na wakati huo wewe Muhammad ndio utakuwa shahidi ya, wa, ya ya umma wako tutakuleta siku hiyo kwa wewe ndio shahidi wa, wa umma wako mtume sallallahu Alaihi wasallam kwa maneno haya mazito alikuwa akiyasoma abdullahi bin Mas'ud mtume akatiririkwa na machozi na hapa tunapata sunna kuwa ikiwa wamuona mtu asoma Qur'ani vizuri na watamani kumsikia waweza kumwambia hebu nsome Qur'ani nipate kuisikiliza ile Qur'an. Sababu Qur'ani kisomwa na sauti nzuri ina athiri. Eh? yaleta taathiri katika nyoyo. Na vile vile yazidi kuipatia ile Qur'ani uzuri. Yaani Qur'ani inapambika kwa kule mtu kuisoma Qur'ani na na sauti nzuri. Wala si mambo ya kibida. Mtu akiza, akifanya sauti yake kuwa nzuri katika kuisoma Qur'ani lakini kwa sharti ambalo tumelisema huko nyuma katika ile adabu ya kwanza kwamba mtu awe na nini na ikhlasun lillahi tabaraka wa taala sio kwamba utafanya ili watu waseme kwamba we una sauti nzuri We ni kari nzuri hapana fanya hivyo kumridhisha nani Allah subhanahu wa taala kwa sababu siku ya kiyama mtu ambaye asoma kisomo chake kwa kuaridhisha watu kwa ajili ya watu ataambiwa siku ya kiyama aseme mimi nilisoma ya Rabbi Qur'an aambiwe la qara'ata li khala annaka qari'u ulisoma Qur'an ili watu wafanye nini wakusifu kwamba we ni msomaji fakad watu walishasema malipo yako alishakwisha duniani wataka nini hapa siku ya kiyama hii kwa hiyo ni lazima mtu azingatie pindi anapoisoma Qur'ani kwa sauti nzuri kwa maharijil hurufi kwa tajwid vizuri awe na ikhlasi ndani yake kwa sababu kule kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri wafata sunna ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwa kuwa wafuta sunna ya mtume Muhammad ni nini hiyo ni ibada na ibada ya tajia nini al ikhlas fa hiyo ni muhimu sana kuozingatia mambo kama haya pindi ambapo tunaposoma Qur'ani Allah tabaraka wa taala atujalie ni katika watu kuisoma Qur'ani usiku na mchana na vilevile ajalie Qur'ani iwe ina taathiri katika maisha yetu katika nyoyo zetu katika muamalatizetu Allahumma arinal haqqo hatta urzuqana ittiba'ahu wa arinal batil batila urzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya rahimar rahimin sallallahu alaihi